Wa yaslubi humu dhubabu shai min daufa talibu wal watu, unapigua mfano, basi usikilizeni. Hakika wale mnauwaomba badale ya mwenyezi mungu, hawa hata nzi ijapokuwa watajumuika kwa hilo. Na nzi akiwapokonya kitu hawawezi kukipata kwake Amepoafikka kweli huyo mwenye kutaka na mwenye kutakiwa. Ma Allah haqqa wa inna Allah la qawiyyun aziz. Hawakumwadhimisha Mwenyezi Mungu anavyostahiki kuadhimishwa. Hakika Mwenyezi Mungu bila shaka ni mwenye kushinda. Allahu yastafii minal malaikati rusulan wa minal nasa. Inna allaha samion basir. Mwenyezi mungu huteuwa wajumbe miongoni mwa malaika na miongoni mwa watu. Hakika mwenyezi mungu ni mwenye kusikia, mwenye kuona. Ya'alamu bayna wa Ana ia turjaul umur lion belea o, na ia nyuma yao, Na kwa mwenyezi mungu yatarejeshwa mambo yote Ya Ea amanu ia Wasjudu ia ia ia ia ia na ia Na, mwabuduni buduni molawe numlezi, natindeni memma, mema kiwe. Ua, ce hidu fi lahi, haqwa, ziħadi, ua, wa tebe cum, ua, maġġa, alahi cum, fidini, minħalogi, milete, abi هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الذكاة واعتصموا بالله هو مولاكم Fani amal maula wa Na juhudi kwa ajili ya mwenyezi Kama inavyostahiki stahiki jihadi yake Yee, amekute ueni Wala hakuweka juhienu mambo mazito katika dini Nayo ni mila ya babayenu Ibrahim Ali alikuiteni wa islamu tangu zamani Na katika hii pia Ili awe mtume shahidi juhienu Na nyinyi muwe mashahidi kwa watu. Bas sala, natoeni zaka, na shika maneni na Mwenyezi Mungu. Yeye ndiye mlinzi wenu, mlinzi bora kabisa, na dizi bora kabisa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha Matu, si si juna kufahamisheni ukweli ajabu, Basi hebu sikilizeni na muzingatie Haya masanamu hayataweza kabisa kumba chochote Hata kikiwa kitu duni kabisa kamanzi Hata kikiwa yote yakisaidiana katika kumba huko Bali huyu makhluku duni kabisa Hakiwa chochote katika hizo salaka wanazopewa masanamu Hawawezi kumzuia au kumfukuza Unyonge gani basi huo na nanzi kutoweza kuranyesha lichopo Na Nanzi ni kitu zaifu mno wote wawili ni wanyonge. Bale haya masanamu ambayo kama mnafyo ni dhaifu zaidi. Basi huaje mwana adamu akili, akenda kuyabudu na kutakaya mnafilishe. Hawa washiriki na hawamjui mwenyezi mungu kama anafyo faku yulikana. Wala hawamtukuzi kama anafyo stahiki kutukuzwa. Walipo kumshirikisha katika ibada na vitu visiokua na maana kabisa Na hali kuwa mwenyezi mungu ndiye muweza kila kitu Asie na yeyote Mapenzi ya mwenyezi mungu na hikima yake Ya mempelekea kutewa kutokana na malaika na kutokana na wanadamu Ili wafikishe sheria yake kwa viumbe vyake Basi huwa jemkampinga liemchabua mwenyezi mungu kuwa mjumbe wake kwenu Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kusikia wanyenayo waje wake, mwenye kuviona vitendo vitendavyo, naye atawalipa kwa hivyo. Na yeye Subhana Hu anajua hali zao zizo dhahiri na zandani, hapana kinachofichika kwake. Na kwake yeye pekee ndio yanarejea mambo yote. Enye mliyoamini, msishughulikio potovu au makafiri. Ni ni na ni nakutimiza sala zenu kwa ukamilifu kwa na mwabudu ni wenu mlezi aliyekuombeeni na kukuruzukuni wala na naye na yote natendeni kila lenye na manufa ili mpate kuwa watu wema walio baktika katika ahira enu na dunia enu. na wanieni katika jihadi ya kunyonyua neno la Mwenyezi Mungu Na kutafuta radhi zake mpaka mwashinde maduizenu na mwashinde matamani yenu Kwa niyeye subhana huu, amekaribisheni kwake ke Na amekuteweni mwenu surdini yake Na amekunyalieni mweuma wakatikati Wala hakukulazimisheni katika liokwekeli shari ya lolote le nye mashaka juenu msilo uweza kulichukua Na amekufanyieni mepesi katika yonakuleteni mashaka Na katika msio ya weza ruhusa na mnabali mbali, basi shikeni dini hii, kwa hii ndiyo dini ya babayenu Ibrahim katika bisingi yake, na yesu hana ndiye ndiyali Waislamu kuiteni wa Islamu, ya yani nye kevu, katika vitabu vya mbinguni vili na pia katika hii Kurani kutifu wenu kwa yale ya lio sharia. Basi kuweni kama alivyo mwenyezi mungu ili mwe mwisho wenu na mshuhulia mtume kama mekufikishieni mjumbe na njimkate ndale kufikishieni mpate kufanikiwa na mashahidi kwa kaumu zizotangulia kwa ya katika Kurani kwamba mitume wao nao walifikisha ujumbe. na ilivyo kuwa mwenyezi mungu wamekuchagweni nyinyi khasa kuwa ni watifu kwa ke mkashika kwa komoka milifu wake Basi ni wajibu wenu kulipa hayo kwa kumshukuru na kumti. Mshike sala kutimilifu wake na mwapesa kwa anastahiki na mumtegemee Mwenyezi Mungu katika mambo yenu yote. Namchukue kwake msaada kwani yeye ndiye msaidizi wenu na ndiye kwa nusuru. Yeye ndiye ye mbora wa ulinzi na bora wa